Річувала крізь ніч. А здалеку в мороці мерехтіли рідкі огники села. Прийшов додому катранник і ліг. Як ліг, такий сон запався, що відкрив очі пізно дрового дня. Зразу ж пожував печива і запив холодною водою. Небагато, беручи з відра, боявся опухнути. Вийшов на двір. Була надія на знахідку чи добрий випадок. Коли пускався в рід, відчував, що трохи небезв'язний. Невідомо чому. Оглянувся на перехресті. Лихо. Доганяють. Щикрятов і другий. Севастій у шанці і пальці землистого кольору. Катранник переходить на другу сторону вулиці і чує. Вони так само. Схолонуло серце. Уже ступав, як на страту. Напасники спорівнялись і супроводять. На другому розі Шекрятов скомандував. Іде з нами. Проминулися в Раду і ведуть на площу. Хіба в церкву? Здивувався Катран. Вона ж закрита. А ні. Відчинено її. Заведено туди хліброба і поставлено перед окуляри отроходіна що ж коло підручного гутка. Селянин до тисячника байдужий. Очі заполонені купами зерна, залишки в старі могили, посеред церкви і попід стінами скрізь підгнивало. Недалеко від дверей картопля. Видно, що омерзла. Долі вона і в мішках також по обидва боки переходить. Між купами зерна і картоплі складено плястий ліс, дошки й обапали, сама соснина. Недокінчена прибудова запилилася арештуванням і рядами стовпів, що їх сполучили стіною, прицвіховані рейки. Сюди порохнява і павутиння в руїні, якою обернувся недавній храм. А був чистий, мов згідка. кинувши на приведеного, доповів. Ось де він. Як звуть? Удає неуважність Патроходін. Хлібороб подумав. Відомо ж вам кого взяли. Помовчу. Тебе питаю, як звуть? Раптом закричав, аж прибагрів отроходін. Мовчить селянин, коли допитувач пронизує зором крізь крижанисті стекла окулярів. Знову стали насупроти і зітнулися поглядами на звожені життєві смузі. Один, помітно, обрескнув після останніх зборів але другий вимарнів на свій кістяк. Обличчя означувалося тільки череповими обрисами, і темніла небрита борідка, ніби з пополястого колодча. Лоб обтягнувся, восковою сірістю віддавав, надмірно високий над запалими очними ямками. Так часом виглядають тифозні. Очі побільшали, і, здається, побілішали. Стали зовсім севасті, і висвічували гірко ту душевну у погляді. Отроходін, що хотів криком тільки розбити мовчання, став відчувати, як нерви зриваються справді в гніві, продовжуючи допит, відводить погляд на швікрятова. Як його звуть? Звуть Катранник Мирон, злісний підкуркульник, приховує предмети церкви, коли підлягають конфіскації і здачі державі. «Он як?» – трохи Троходін і намагався струсити самопочуття якусь прикрість або приховати від власної думки. «Так він злісний!» Мирон Данилович дивиться, ніби мимоволі, на допитувача, здавшись на хід подій. «Як буде? Так буде. Хіба я злісний?» – питається в думці. «Аж не я, і не однаково». Вимовляючи з лісний, Отроходін глянув на селянина, але відбіг від його очей. Нерівна вага в нервах посилювалася і несло, як на хвилі спалаючою тихою. Тільки непевність була, як допит продовжити далі. Виручивши кряту, земляк бистрий і втропний, Виритов по попалищі закопані буряки, десь там і чаша, золота, зроблена як художня. И кругом дорогие каминцы.